Kapitel 4 Men dette misshaget i høy grad Jona, og han ble opptent av vrede. Han ba derfor til Jehova og sa, «Å Jehova, var det ikke det jeg sa, mens jeg var på min egen grund. Det var derfor jeg først dro av sted og rømte til Tarsis, for jeg visste at du er en Gud som er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rik på kjærlig godhet, og som føler beklagelse med hensyn til nå, Jehova. «Ta min sjel bort fra meg, det ber jeg om, for det er bedre at jeg dør enn at jeg lever.» Til det sa Jehova, «Er det med rette du er blitt opptent av rede?» Da gikk Jona ut av byen og satte seg øst for byen, og han laget seg så en løvhytte der, slik at han kunne sitte under den i skyggen, inntil han kunne se hva som skulle skje med byen. Da sørget Jehova Gud for at en flaske gresskarplante vokste opp over Jona, För att den skulle kaste skygge over hans sode og utfri ham hans ulykkelige tilstand. Og Jona begynte å glede sig storlig over flaskegresskarlplanten. Men da dagryet brøt frem neste dag, sørget den sanne Gud for at en orm stakk flaskegresskarlplanten, og litt etter litt tørket den bort. Och det skjedde, så snart solen strålte fram, at Gud også sørget for en brennende østavvind, O solen stakk hele tiden Jona i Hode, slik at han holdt på å besvime. Og han fortsatte å be om at hans sjel måtte dø, og han sa, gang på gang, «Det er bedre at jeg dør enn at jeg lever!» Og Gud sa så til Jona, «Er det med rette du er blitt opptent av vrede for flaskegresskarlplantens skyld?» Til det sa han, «Det er med rette jeg har blitt opptent av vrede, like til døden!» Men Jehova sa, du, du var bedrøvet over flaskegresskarlplanten, som du ikke hade strevd med, og som du ikke hadde fått til å vokse opp, som vokste opp på en eneste natt, og som gikk til grunne på en eneste natt. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over Ninive, den store byen, hvor det finnes mer enn 120 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, uten mange husdyr?